muzanguni tukiendelea na kitabu chetu cha al-40 leo alhamdulillah tuingia katika hadithi ya tatu wa sema muallif rahimatullahi ta'ala alayhi al-imam abi zakaria yahya ibn sharaf an-nawawi عبد الله بن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم Zanguni, hadithi hii ni hadithi ya tatu katika kitabu cha al-Arba'in al hadithi hii imetajwa baada ya hadithi ndefu ya Jibril pamoja na kuwa hadithi ya Jibril imekusanya hadithi hii Maudhui yake ni nguzo za Uislamu. Inataja nguzo za Uislamu, pillars of Islam. Nguzo tano za dini ya Uislamu. Lakini kwa nini iwe itatajwa baada ya hadithi ndefu ya Jibril? Ni kwa sababu ya kuonyesha umuhimu wa hizi nguzo tano. Kwamba naam imetajwa katika zile nguzo tano katika hadithindefu ya Jibril imetajwa lakini katika kusisitiza kuonyesha kwamba nguzo hizi tano zina umuhimu mkubwa katika maisha yetu ya kila siku ikakaririwa tena kutajwa kwa hivyo kuna maana zaidi ala majaa fi hadithi Jibril ina maana ziada katika ila hadithi ilokuja au nguzo zilizotajwa katika uh, hadithi ya Jibril alayhi salam vile vile katika hadithi hii tukiingia moja kwa moja kwa moja kwa tafsiri ya ya lafdhi tu ya hadithi ni anasema kuwa imepokelewa na Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab imepokelewa na Abi Abdulrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab asema nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema uislamu umejengwa juu ya nguzo tano umejengwa juu ya mambo matano shahada ya la ilaha illa Allah na ya kuwa Muhammad wa anna Muhammad rasulullah wa iqami wa zaka na zaka wa hajji na albayt kuhiji katika alkaaba na kufunga mwezi wa hadithi hii imepokelewa na bukhari na muslim hadithi hii ukiangalia kwamba kama lilivotaja inataja nguzo za uislamu nguzo ni ile ilojengewa kitu misingi ilojengewa kitu sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa amefananisha Uislamu na jengo ambayo ina nguzo. Nguzo hizi ndizo zilizoshekilia Uislamu. Asa hadithi hii ni mfano wa jengo ilo imetajwa maana tashbihun ma'nawi bil bina'il ni kufananisha jengo kimaana kwa jengo ambalo ni kama sasa hivi tuko ndani ya masjid. msjidi ina nguzo zake tunajua kwamba kuna nguzo katika kila pembe ndani ya msikiti hapa tunaona nguzo kwa hivyo nguzo hizo ndizo ambazo kwamba zinashikilia jengo hili na uislamu pia Vile vilevile imefananishwa na jengo hili ambalo ni hakika ambalo ni kama jumba uislamu ni jengo ambalo kwamba ni maana, si, ya maanawi si ihakika si si hisiya, si yahisi kwamba unaweza kushika hizo nguzo kwa hivyo ni kufananisha ili ipate kuingia katika akili kwa njia nzuri waliktisaru ala hadhi al khams likunaha al asas li ghayriha wama siwaha yakunu laha hizi nguzo tano zimetajwa kwa sababu ndizo msingi wa nguzo zinginezo zote nguzo zingine zote zinafuatia yani si ndiyo msingi zile nguzo zingine zote tukiangalia katika vitu vingine tukitaja kwamba katika Uislamu tuko na hizi nguzo tano kisha tuko na mambo mengine mengi tuko na birrul walidaini tuko na silatul rahim tuko na eh, sadaqat tuko na ibadati nyinginezo kama E, zikr zikrullah tilawata alquran zote hizi ni katika ibadati mbalimbali mbali ambazo hazikutajwa katika zile nguzo tano Zinajazia uislamu kwa ujumla kwa hivyo hizi ni za kujazilia na hizi nguzo tano zilizotajwa katika hadithi hizi katika hadithi hii ni ya kuonyesha umuhimu wake na ndio misingi Ambayo mingine yote yanafuatilia Nukti ya tatu katika hadithi hii hizi alarkan alkhamsa alati bunya alayhi alislam awwalaha shahadatan hizi nguzo tano ambazo ndizo zilizojengewa juu ya uislamu ya mwanzo kabisa ni shahada ya mwanzo kabisa ni shahadati alla ilaha ila allah wa anna al rasulullah na hizi ndizo msingi msingi ambao ni madhubuti wa kama tulivyotaja katika darasa lililopita kuwa mambo mengine yote ya Uislamu mambo mengine yote ya Uislamu inafuatia nguzo hizi kwa mfano mtu hatonufaika na sala ikiwa hajaingia katika Uislamu na kuingia kwake kwa Uislamu kwa ufunguo ni la ilaha ila Allah kwa hivyo yote mengine katika matendo hata nguzo hizi zingine za Uislamu zinafuatia zinategemea kukubalika kwa hili nguzo la kwanza bila la ilaha illallah nguzo hii ya kwanza zile zingine zote hazina faida kwa hivyo huwa mustamilun ala hathi alkhams ataja ataja wa bakiyatu alarkan waghayriha tabiun laha na nguzo zilizobakia zina fatiliya, au zinajazza zinakamilisha hizi nguzo tana. Fala tanfa'u هذه alarkan وغيرها من min إذا لم lam takun على ala hataini shahadati. Guzuzingine zote na matendo mengine yote ya Uislamu haitumnufaisha mtu ikiwa haikujengewa juu ya hizi shahada mbili. Na hizi shahada mbili ni mutalazimatan zimeshikana huwezi kusema qul la ilaha, ilaha, ilaha illallah ukaacha Muhammad الله rasulullah ni kwamba ziko moja ziko pamoja la budda min shahadati anna muhammadan rasulullah lazima utimizene shahada ya kuwa hapana e, anayepaswa kufuatwa kwa haki isipokuwa mtume muhammadin sallallahu alayhi wasallam kwamba yeye ni mtume wa mwenyezi Mungu uchuhudie kwamba hapana wa kufuatwa kwa haki haki kwa kisawa ila ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na mwingine yote akifuatwa bila ya dalili anafuatwa kwa batil ومقتضى شهادتي ان لا اله الا الله الله يعبد الا الله نمجيب ولا اله الا الله unaposema la ilaha illallah unapotamka neno hili mujibu wake inakulazimisha nini inakulazimisha ue ni kwamba humuabudu illa mwenyezi Muktadha ya la ilaha kuwa ni lazima umwabudu yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake. Ni lazima utekeleze ibada yako kwa Mwenyezi peke yake. Wala usifanye ibada yako kwa mwingine asiye kuwa Mwenyezi Mungu. Wa muktadha anna Muhammadur Rasulullah anna Muhammadan Rasulullah an takuna al-ibada wifqan lima abihi. Na mujibu wa neno anna Muhammadur Rasulullah kwamba nakiri kuwa Muhammad ni mtume wa Mwenyezi Mujibu wake unapotamka neno hili linakulazimisha li nini linakuwajibisha nini linakuwajibisha kuwa iwe ibada yako inaambatana na yale aliyokuja nayo mtume iambatane na kama alivyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam utakaposema anna Muhammad rasulullah ma ibada yako iwe inaambatana na mafundisho ya mtume sallallahu alaihi wasallam na haya mambo mawili ndiyo al alikhlas ikiwa utamwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peke yake katika ibada yako na ya pili ni kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam nukta nyingine ni kuwa ahamma arkan alislam alkhamsa baada ya shahadaitaini nguzo muhimu baada ya hizi shahada mbili ni ni nguzo muhimu sana baada ya shahadaten baada ya nguzo iliyo muhimu zaidi baada hizi shahada mbili ni swala wa wasafaha rasulullah amudu kuwa amudu nguzo kama hadithi limuaz radiyallahu ta'ala anhu kama alimuhsiya mtume sote sallam alimuhsiya muadh bin jabal alimuhsiya akimwambia kwamba bi anna as-salaah amudul islam kwamba salaah ni amudul islam na nayo ni hadithi ya katika hizi hadithi 40 kama inshaallah wa au maifukadu minaddeen. Mtume salla Allahu alayhi wa sallam alizea kitu kitakachokoswa mwisho kabisa. Baada ya mambo yanayofikia nakosekana ya na katika dini, kutakosekana amana katika dini, kunakosekana akhlaq katika dini, kunakosekana uh, nizam. Kunakosekana mambo mengi, kitu kinakwenda kikipotea baada ya kingine. Mirath Mambo yanakwenda yakipungua yakikosekana Jambo baada ya lingine na la mwisho litakalokosekana katika dini ni swala. Kwa hivyo dini inaenda ikipungua mpaka jambo la mwisho Kuwa lenye kupotea na kukosekana ni ni swala. Waawalu wa ma yuhasabu عليه alabd yawm alqiyama na ndio jambo la kwanza ambalo mja atahesabiwa siku ya kiyama. Umar bin alKhattab radhiyallahu ta'ala anhu akasema mtu asiye sali hana fungu katika dini kwa sababu kitakachokosekana mwanzo wake na mwisho wake mwanzo wake ni swala mwanzo wa dini atakaohesabiwa mje siku ya kiyama ni swala na mwisho atakayokosekana ni ni hiyo swala kwa hivyo atakapokosekana swala imekosekana mwanzo na mwisho basi huyu hakuna kingine kilichobaki anasema Umar bin al itakapokosekana kitu mwanzo wake na mwisho wake hicho kitu hakiko hakuna hicho kitu kabisa bali asema kwamba fahua ni masiwaha ma atakapopoteza swala mtu basi mengine usiulize hayo mengine asha kitambo hayo mengine ashapoteza kitambo vile vile Mtume al kuwa kwa swala ndio baina ya muislamu na si kwa muislamu katika hadithi iliyopokelewa na Imam Muslim na kuhisimamisha swala inakuwa katika hali mbili mojawapo ya hali mbili hali ya kwanza kutimiza ya wajibu yani kuswali ambapo ni kwa wajibu kutimiza ile wajibu wa huwa adaa'uha ala aqallima yahsulu bihi fi'l al wa tabra'u bihi zimma ni kutekeleza hiyo sala kwa njia ambayo umetimiza ule wajibu wa swala ukaacha zile sunan za sala, mustahabati za sala zote mtu akawa ameziacha akiingia msikitini akawa hafuati zile mustahabati anatekeleza swala kwa yale ya wajibu pekee yake basi huyo atakuwa amejiondoshea jukumu tabra'u bihi dhimma atakuwa amindoshia amajondoshia jukumu na hali ya pili wa mustahabba njia ya, ya pili ya kutekeleza sala ni ile ya sunna inayopendezea zaidi wa huwa takmiluha nayo ni mtu aikamilishe hiyo sala kwa njia nzuri zaidi wa ha na aikamilishe bil bikuli ma huwa mustahabun fiha kwa kuleta kila kilicho cha sunna ndani yake alete wakati kabla ya ya kusoma suratul Fatiha alete dua li siftah awe na jalasat baina yani kabla alwuquf ila rak'a alukhra kabla ajasimama kwenda katika ruku nyingine awe ni mwenye kutulia katika kikao jalsa alistiraha awe ni mtu ambaye kwamba anafanya zile akhar mara tatu istawshe pia vile vile katika zile sunan ambazo kama za sala e, awe ni mwenye kuinua mikono yake katika kila sehemu iliyothibithi kwamba inuliwa mkono ala ala ait awe mtu anatekeleza sala kwa wajibu wake na kuangalia zile sunna aziongeze mpaka sala yake iwe imekamilika vile vile katika nukta nyingine ambayo tutahitaja katika hadithi hii ni azaka az hiya ni qarina fi kitab tunataja nguzo nyingine ilotajwa katika hadithi hii nayo ni zaka na zaka ni karina ya sala maana ni sahiba yake sala zinakwenda pamoja sala na zaka ziko pamoja Zinasuhubiana katika kitabu cha mwenye Mungu zimekuja sehemu mbali, mbali zimetajwa katika sehemu mbalimbali pamoja ikitajwa swala baada yake inatajwa katika aya moja hivyo hivyo kwa hivyo imekuja katika sehemu mbalimbali katika aya mbalimbali zikitajwa pamoja swala na zaka katika aya inazozikusanya zote mbili kama aliyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala fa intabu wa aqamu salah wa atawu zakah zaka, fakhallu sabila lahum pia asemwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala fa intabu aqamu salah wa atawu zakah fa ikhwanukum fi wama amiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahu ad-din wa yuqimu as-salata wa yatu az dinu yote katika hizi zote tatu tunaona kwamba sala imetajwa ikiwa pamoja na zaka zinasuhubiana katika kila aya katika aya tatu sala nazakazi, tajwa, na zaka zimetajwa pamoja na katika kichukua aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea fa intabu waqamu as-sala iwapo watatubia manake makufaru wakaingia katika Uislamu wakatubia waqamu as-sala na wakasimamisha sala, sala. kisha na wakatoa zakat fa khalulu lahum basi huru watu pia vile vile fa eh, intabu waqamussala wa, wa atuzaka fa ikhwanukum fid din Munyizimu wa ta'ala taja kwamba iwapo tatubia wakashikana na uislamu kisha ukasimamisha sala na ukatoa zakah basi ni ndugu zenu katika dini ina maana kwamba iwapo hawakutoa zakah na, na iwapo hawakutoa basi si ndugu zenu katika dini na hii ni faida moja katika Nukta alizotaja Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen kwamba kuna mambo ambayo ina, inafuta undugu ikiwa swala mtu kuacha inaondosha undugu kwa hivyo swala ni katika jambo kubwa hakuna kitu kinachokata undugu isipokuwa mtu kutoka katika Uislamu kwa hivyo swala ni jambo ambalo ni jambo kubwa sana lapaswa kuzingatiwa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala asema wa ma'muru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa aw yaqimu salata wa yatu az-zakata Nawala hawa'murishu ha'ul hawa, kitab illa an yu'budu Mwenyezi kwa ikhlas wa dini wa wae katika tauhid hunafa wa katika utawhidi ukamilifu wa nasema sala wa, wa tu wadhalikad dīnul wadhalika qayn Na hiyo qayma dini hiya dīni Dini dīnī iliyasaw na zaka hii ni ibada ya mali ni ibada ya ya mali naf'uha muta'addin Ina manufaa ambayo ni ina nufaisha watu wengi Manufaa ya zaka si haifungamani na yule mwenye kuitoa tu kwa mfano vile sala mtu kiswali swala ananufaikaye tu mtu anayofala swala ni yake tu lakini zaka mtu anapotoa inamnufaisha yeye na yule aliopewa zaka kwa hivyo zaka naf'uha muta'addin manufaa yake ni yenye kuenea ni yenye kuenea na kuunufaisha watu wengi na hili ibada ya mali kama tulivyotaja kad aujaba fi al Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameilazimisha wale matajiri kuitoa katika mali zao ni lazima watoe haki hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameifardisha Mwenyezi Mungu iwapo hao kuitoa basi wanapata madhambi na inakuwa mali yao si safi kwa kuwa wameacha kutoa haki ya Mwenyezi ya lazima juu yao Kwa hivyo wamelazimishwa matajiri watoe hii zaka ala wajhin yanfa alfaqir wala yadurul ghani Wamelazimishwa watoe zaka kwa njia ambayo inamnufaisha fukara mtu fakiri mtu mwenye kuitajia ananufaika na mali ya Yule tajiri wala yadurul ghani lakini pia tajiri hadhuriki kwa mfano tukiangalia kuwa nisab ya mbuzi ni mbuzi ngapi Arbaini mtu, mtu anapokuwa na mbuzi uh, Arbaini anatoa mbuzi mmoja Anapokuwa mtu ana mbuzi mbuzi 40 anatoa anapokuwa mtu ana mbuzi 120 anatoa mbuzi mmoja Anapokuwa ana ngombe 40 pia anatoa mbuzi Kwa hivyo أغlab ni kitu kidogo anatoa 2% ikiwa ni ni dhahabu na fedha au ni pesa anatoa 2% eh, na nusu katika kila eh yani katika kila e, e, mali ambayo kwamba mtu amba mwenye konayo katika asilimia moja kwa 100 mi, kwa 100 anatoa mbili unusu kwa hivyo ni kitu kidogo sana ambacho anachotoa katika zaka hii kwa hivyo haimdhuru tajiri na inakuwa ni kumnufaisha yule fakiri lanna shay'un yaseer min mal Ni kitu kidogo katika mali nyingi Revile katika nguzo zilizotajwa katika hadithi hii ni somo Ramadhan. Ramadhan. Ramadhani. Ni kufunga mwezi wa Ramadhani. Nayo ni ibada badaniya. badania, ni ibada ya kiwiliwili. Kufunga mwezi Ramadhani ni ibada ya mwili wa mtu. Ni ibada ya mwili. Wa hiya sirrun bainal abdi wa rabbih, ni siri baina ya mja na na Mwenyezi Ni siri ambayo kwamba baina ya mja na Mola wake. La yatali alayhi Hakuna mtu anajua kwamba huyu amefunga ama huyu akufunga ila Allah Mwenyezi Mungu wa Ta'ala ndiye anajua huyu mja huyu amefunga na huyu akufunga ni siri baina ya Mwenyezi na mja wake ni siri baina ya Mwenyezi na mja wake le'anna minan-nasi man yakunu fi shar-ramadan mufṭiran wa ghayruhu yazunnu annahu ṣā'im wakati mwezi ramadhani unaweza kumpata mtu amefunga huku wengine wakidhani kwamba huyu amefunga katika mwezi ramadhani unaweza kumpata mtu amefunga ame, amefuturu amefuturu kwa dharura kwa haja ima ni maradhi amefuturu ima ni msafiri ima yani alimuhim amefuturu kwa sababu ya dharura katika mwezo ramadhani lakini akawa watu wengine wote wanadhani kuwa amefunga kwa nini kwa sababu mwezi ramadhani asli watu wote ni wafunge sasa kwa kuwa anafturukwa uduru na akaficha ile iftari yake kama tulivyoomlishwa kwamba asifanye jahran kwa kuwa ana ni mwenye kuadhihirisha somu yake iftari yake basi utakuta kwamba kila moja anamwamini mwenzake amefanya nini amefunga wakati kwa yeye amefturu vile vile unaweza kupata mtu amefunga katika siku za sunna katika siku za eh, Jumatatu na Lamisi Mtu aweza kuwa amefunga lakini tukawa mtu mwenzake anadhani kwamba huyu amefuturu kwa nini? Kwa sababu ni jambo la sunna. Kwa hivyo ni siri iliyo baina ya mja na Mola wake. Hakuna mtu anayejua nani amefunga na kwa kuwa si haja hamna haja ya kumwambia mtu yoyote kwamba nimefunga ila pale itakapohitajika kwamba umepatana na mtu ambaye kwamba anakuletea sharri akamwambia inni sa'um so, inni sa'imun so, so, Bila haja hiyo basi nani atajua kwamba umefunga hamna mtu yote kwa hivyo ni siri baina ya mja na Mola wake walaha da wara da fi alhadith as sahih yujaza ala amalihi alhasanati bi asr amthaliha ila 700 dhif na kwa sababu hii ndio ime, imethibiti imekuja katika hadithi kuwa mwanadamu anapofanya matendo ya ibada analipwa jema moja analipwa kwa kumi mtu kiswali sala moja analipo swala 10 ila 700 dhifin mpaka 107 yani maana ni swala hiyo hiyo huyo ameswali akapata kumi yule mwingine akapata 15 mwingine akapata 100 swala hiyo hiyo kwa nini kwa sababu ya nguvu ya ikhlas na uzuri wa utekelezaji na uz, yani, na ile Uh, usawa wa kufuata sunna ya Mtume صلى الله عليه katika ibada zile na kama tulivyotaja hapo anifan karibu tu tumetaja kuwa katika swala kuna, kuna kutekeleza kwa wajibu na kuna kutekeleza ambao ni kwa kamili kukamilisha sasa huyo ame, ameamua kuwa atekeleze zile nyajibu tu yani faradhi akawa ni mwenye kuacha zile sunna za sala akatekeleza wajibu Was, katika kila sala akawa mjiondosheshaya ule mzingi wa sala na mwingine akasali akahakikisha amefuata kila sunna katika sunna za zile za sala bila shaka hawawi daraja moja vile vile katika ikhlas mtu anapokuwa yuko hadhir ndani ya sala huyu yuko hadhir ndani yake sala kutoka mwanzo mpaka mwisho huyu mara amezibu mara yuko Na ndio hali ya watu wengi Al muhimu hapo katika ibada kama hizi ndizo utawakuta watu wanatofautiana muslim hawi sawa na mu'min na mu'min hawi sawa na muhsin hapo wanazidiana katika ibada zao ala ayati halin kwamba kunao wanaotoka na daraja saba katika sala hiyo kama vile kuna wengine wanaotoka na kumi katika sala hiyo Mtume Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema katika Hadithul Qudsi illa sawm isipokuwa sawm fa innahu huli, sawm ni yangu mimi sawm piki yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejihusishia yeye mwenyewe mengine yote amesema kullu 'amal ibn adam lahu kila matendo binadamu ni yake kila matendo binadamu ni yake illa sawm isipokuwa sawm niangu mimi na ana ajizi bihi na mimi ndio naye lipa hadithi iliyopokelewa na bukhari na muslim na manake aibi ghairi hisab wana ajizi bihi bighairi hisab na naye lipa bila hisabu wal a'mal kulluha lillah matendo yote mwezingu hapo amesema katika hadithi alqursi hii amesema kullu 'amal ibni adam lahu kila matendo ya binadamu ni yake lakini hakika ni kuwa matendo yote ibada zote ni za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kama alivyo sema Mwenyezi Mungu inna salati wanusuki, wa nusuki wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin muuminiin wanasema hivi ar wanasema hivi hakika sala yangu na kuchinja kwangu na uhai wangu na kufa kwangu ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yote ni Mwenyezi Mungu lillahi rabbil alamin ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mlezi wa bali mwangu wote la sharika hana mshiriki katika hayo وبذلك امرتنا هيفو ndivyo nilivyoamrishwa wa ana awwalul muslimin nami ni mwanzo katika wale waliojisalimishe katika amri ya Mwenyezi Mungu lakini kwa nini ameihusisha kwake yeye Mwenyezi Mungu saum kuliko matendo mengine inma khass saum fi hadha alhadith bi anna bi annahu lillahi lima fihi min khafa' hadhihi alibada amehusisha saum kwa nafsi yake kwa sababu ibada hiyo maumbo yake ni ya kujificha imefichika kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iwapo mtu atatekeleza atatekeleza kisaawa kisa akawa Hakujitambulisha kwa yoyote basi ni ibada ya siri nje na Mola wake ndiyo anejua wana hulaya tali alaiha ila Allah hakuna anayejua nani yamefunga ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio akaihusisha okay, wake okay. le vile katika nukta ili katika hadithi hii ni hajju baitillahi alharam mitajwa katika nguzo katika hadithi nguzo ya nne ilotaja ni kuhiji katika baitillahi alharam kuhiji katika jumba la Mwenyezi Mungu tukufu la Kaaba nayo hii ni ibada ya mali na mwili ibada ya mali na mwili وقد اوجبها الله سبحانه وتعالى في العمر مره منزله سبحانه وتعالى ميفرضها ketika umri mwanadamu mara moja mja anatikiwa ketika umri wake wote atakaoishi katika ulimwengu bale ataokuwa ametimia akapata uwezo kutekeleza ibada hii basi amelazimishwa mara moja katika umri wake wabayanan nabiyu fadlaha biqoulihi sallallahu alaihi wasallam man hajja hadha albayta falam yarfuth wa lam yafsiq rajaka yaumil walidatu ummu na imathbiti katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam anabainisha fadla ya haji akasema atakaye katika jumba hili manaki katika alkaaba fami yarfud kisha hakufanya rafath rafath kama ilivofasiriwa na Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthmin ni kuendea uh, mtu kumwendea mkewe katika jambo wala mafsuk manaki hakutoka katika sheria alfisqu ni mtu kwa cha kumti mwenyezi Mungu kwa iwapo mtu atakwenda kuhiji katika Al-Kaaba kisha hakuwa ni mwenye kumwingilia mkewe katika wakati ule ambao kwamba yuko katika haji wala mfusk kisha hakufanya ufasiki manake kutoka katika paa ya Mwenyezi Mungu au kuacha amri aloamrishwa raja akayaumin waladatu ummu atarudi sawa, sawa na siku alozaliwa aliomzaa mamake manake atarudi hana makosa hana madhambi mna vile kama ilivyokuja katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam al -umratu -umratu, lima bainahuma umra haji umra nyingine ni kafara yale ya makosa yanopatikana baina ya umra mbili hizi wal hajjul mabrur na haji iliyotimia haji iliyo nzuri haji ambayo kwamba iliyo safi ليس له جزاء حين إلا لipo الا الجنه isakuwa ni pepo hadithi hii mpokelewa na al-Imam Muslim hadha al-hadith bi hadha al-lafz fihi taqdim al hadithi hadithi ambayo ni ibn Umar ta'ala imetangulizwa vizuri Tunaposoma katika madaris na katika hadithi nyingi zinazokuja tunajua kuwa haji ndiyo ya mwisho haji ndio ya mwisho lakini katika hadithi hii ukiona ni kuwa ime, haji imeletwa kabla ya somo maana imetangulizwa haji mbele ya nini ya so asema hadha hadith bi hadha lafd hadithi hii kwa lafzihi imetangulizwa haji juu ya so وهو بهذا اللفظ رواه البخاري هي اورده البخاري هي ديو لفظي البخاري كتابه كتاب الإيمان كتابه صحيح yake صحيح البخاري امام البخاري ametaja hadithi hii kwa mpangilio huo ikawa ya kwanza ni shahadatain kisha sala kisha zaka kisha haji mwisho kabisa kabisa ni ni amepanga kitabu chake kwa mpangilio huu kwanza utakuta ni mlango wa shahadatain kisha utapata mlango yani baada ya milango ile utakuta ni mlango wa swala katika milango ya fiqi ni swala eh zaka kisha haji kisha sawu hivyo amete, ametelewecha sawu lakini pamoja na hivyo imethibiti katika hadithi ya Imam Muslim kutanguliza صوم مبل يا حاج ketika hadith ya Imam Muslim amtatanguliza imekuja riwaya iliyotanguliza siyam juu ya hajj wa takdimul hajj ala siyam na pia imekuja riwaya hii hii tulio nayo ya kutanguliza hajj juu ya sawm wa fi at-tariq al-ula tasrih tasrih ibn Umar na katika riwaya ya kwanza ya kutanguliza somu juu ya haji manake ikawa somu ndio iwe nne kisha haji iwe ya mwisho Katika hadithi hiyo Ibn Omar anaweka wazi anabainisha anasema kwamba hivi ndivyo nilivyomsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akipanga manake Mtume alipanga somu kabla ya haji katika hadithi ilizotaja nguzo tano ولا هذا يكون الحج يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الروايات والروايه بالمعنى فله يتكوا كله كتغليل حجي نكتاج حجي kambla ya صوم -um. katika hadithi ni فعل ni, ni kitendo ya baadhi ya upokezi wa hadithi ndio walochelewesha wakati e, haji juu ya saumu na wakachelewesha saum au pia vile vile uriwaya tu maana kupokea kwa maana Amba kwamba utasikia mara nyingine mtu akisema kwamba na katika maneno ya mtume katika maana ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akataja maneno yanoyokaribiana na au yanobeba maana ya mtume sallallahu alaihi wasallam lakini lafzi tofauti hii ni katika, katika hadithi katika ilmu alhadith kuna arriwayah bil maana mtu akataja e, jambo fulani hukumu yake kama ilivyotaja katika hadithi lakini kwa lafzi nyingine ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati huo mara nyingine unakuta yatangulia kitu ikachelewa kitu kingine tukiangalia hadithi hiyo ya ibn umar ambayo ameitaja ameipangilia kwa mpangilio ukisawa okay, asema buny alislamu ala khamsatin uislamu umejengewa juu ya nguzo tano ana yuahid allah ayuhad allah imejengwa juu ya kupekeshwa mwenyezi Mungu kupekeshwa mwenyezi Mungu yani zingu ni mmoja tu na kisha kusimamisha sala na kutoa zaka na kufunga mwezi wa ramadhani na kuhiji faqala rajulun mmoja katika watu akasema alhajj wa siyamu kisha kufunga mwezi wa ramadhani akataka kutanguliza ukiangalia katika hadithi wa vizuri sana siyamu ramadan wa kufunga mwezi wa kisha mwanzo kisha mtu akasema akimwambia ibn umar mwanzo الحج وصيام رمضان كحج مwanza kisha kufunga mwezi wa رمضان akawa ana muuliza qala la ibn umara kamwambia la siamu ramadan walhajj ni kufunga mwezi wa ramadan kisha haji hكذا sabi'athu min rasul allah sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo livomskia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema kwa hivyo hapo inakuwa imeondosha nguzo za uislamu zimekuwa song imetanguliwa haji e, lakini tumefu tumeelezeana kuwa sababu ni mbili imma ni riwaya bilmaana kupokea hadithi kwa maana ambapo kwamba hadithi kwa maana kama nilivyoelezea ni mmoja katika katika ema, yani funun za hadith za mustalah hadith wana kwao anasema wanazuoni kwamba mpokezi anapokea kwa maana anaelezea ile maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa maana manaki hachukui lafzi zile zile za Mtume kama alivyo sema kwa mpangilio ule ule bali anasema yale mambo yote aliyosema Mtume lakini akawa ima amechelewesha akatanguliza na labda zikapitana katika lafzi la muhimu ni kwamba ametaja hukumu ile ile hiyo ni riwayah bil maana au vile vile ikawa ni tasorofu baadhi wa riwayat mnake ame akawa yeye huyo mpokezi amefanya nini yeye mwenyewe amekusudia kufanya hivyo wallahu taala aala nukta nyingine ambayo kwamba imekuja katika hadithi hii tukimalizia mtu mbakisha nukta mbili asema hathi larkan al khamsa waradat fi al hadith Zimethibiti katika hadithi kulingana na umuhimu wake. Wabudia shahada بشهادتين. Imeanziwa kwa shahada mbili ambazo ndizo msingi ya matendo yote ambayo mtu aweza kufanya kujikaribisha kwa Mwenyezi Hakuna matendo mtu atafanya kujikurubisha kwa Mwenyezi ila mpaka atimize shahadaitin. Kisha afuatilize sala ambayo yakariri kwa kila siku na usi, mchana na usiku mara tano, ndio muunganishi yani mawasiliano baina ya mja na Mola wake kisha zaka ambayo ni lazima katika mali ambayo imepitiwa na mwaka mzima kwa sababu manufaa yake ni yenye kuenea kisha kufunga mwezi ramadhani nayo ni kwa mwaka mara moja kisha ibada ya mwili ambayo na, na, na, na mali ambayo ni haji e, mtu anakuwa ni mwenye kuitekeleza mara moja kwa umri wake hadithi hii imekuja kuwa imethibitiwa katika hadithi ya Imam Muslim ibn kwamba ibn Umar hadatha bil hadith alitoa hadithi hii alielezea hadithi hii kwa nini alitaja hadithi Hivi wewe huendi katika jihadi Ibn Umar akawa ni mwenye kutaja hadithi hii na hapa kuna ishara tunashiria kuwa jihad si katika nguzo za Uislamu kama walivyotaja baadhi za wanazuoni Kuna wanazuoni wametaja kwamba jihad ni katika nguzo za Uislamu lakini sahihi ni kuwa kila mmoja mtu aliyosoma katika dini katika watu hata ambao kombo hawakusoma tunajua kuwa katika nguzo za Uislamu ni nguzo zile tano wala jihadi haingii katika nguzo za Uislamu ila ni faradhi ya kifaya ni faradhi ya kutosheleza wakitekeleza baadhi ya watu inatosha kama vile janaaza wa baadhi ya watu katika mazishi basi inatosheleza hivyo hivyo katika jihad lakini hizi nguzo tano ni lazima kwa kuendelea kwa kila mukallaf kwa kila mmoja lazima aswali kila siku lazima kila mwaka wanapoingiliwa na mwaka imaadamu hana udhuru lazima afunge e, ni lazima awe ni mwenye kutoa zaka kila hizi nguzo tano ni za lazima kwa kuendelea ama jihad ni fardhu kifaya na haiwi katika kila wakati tukimalizia katika faida zinazopatikana katika hadithi hii faida ya kwanza bayan ahamiyat hadhi hizi hamsi lkuni alislam buni alaiha yani kubainisha umuhimu wa hizi nguzo tano kwa sababu uislamu umejengewa juu yake ni muhimu sana uislamu umejengwa juu ya hizo nguzo tano kwa sababu umuhimu wake kama ingejengelewa kwa nyingine kwa nguzo zingine ingeonyesha umuhimu wa kingine chochote lakini maadamu imejengwa kwa hizi Ndiyo yaonyesha umuhimu wa hizi nguzo tano vile vile katika umuhimu au faida inayopatikana katika hadithi hii ni tashbihu al-umuri al-ma'nawiyyah bil-hisiyyah ni kufananisha mambo ya kimana inayofahamika katika akili kufananisha na vitu vya hisia vinavyoonekana na mtu akawa anaweza kuvigusa kwa mfano kama tulivyotaja e, e, uislamu umetajwa kwamba umejengewa juu ya nguzo kitu kinachojengewa katika nguzo ni nyumba majengo yanajengwa katika kihakika tukaona tukaweza kushika na tukajua nguzo hili lao halichokuwepo basi hili jumba nalo litakuwa halipo na uislamu ukasema pia umejengewa juu ya nguzo lakini hakuna nguzo tunayoiona kwamba tukasema hii Dio nguzo ya kwanza ya Uislamu imejengewa katika sehemu hii imikorogewa ina foundation hamna jambo kama hilo ni kuwa ni jambo tunalolifahamu tukaelewa na hii ili ipate kueleweka vizuri sana unapoambiwa Uislamu ni sawa na jengo limejengewa basi unapata kuona umuhimu ikiwa nyumba haliwezi kuwa, kuwa bila manguzo basi na Uislamu haiwezi kutimia mpaka haya mambo matano Yelotajwa misingi mitano mpaka iwepo vile vile kwa hivyo inaonyesha umuhimu wake nukta tatu ni albad'u bil ahammi kulingana na mpangilio na ya, ya, ya, ya ilivyopangwa ilivyopangwa hizi nguzo tano aonyesha kwamba Mtume Muhammad sallam alianza na hilo muhimu zaidi kisha kufakiliza nyingine baada nyingine. Tuafikiane sote na tunakubaliana kuwa lao mtu ambaye kwamba hajaingia katika Uislamu aseme ataanza na swala kabla ya kutoa shahada, tukubaliana kuwa swala yake haitokubaliwa mpaka apige shahada mwanzo ndiyo swala yake ikubaliwe. Kwa hivyo hiyo ni kuanza na ilo muhimu zaidi ambayo ni shahada mbili kubali shahada mbili jambo linalofuatia katika muhimu ni swala kabla hajatoa zaka ni aswali mwanzo akikubali swala kisha ndio zaka na aweze kufunga kisha aweze kuhiji hivyo ndivyo ambavo ilivyojengwa na kujengewa muhimu zaidi ikifuatiliwa na ina umuhimu kidogo hivyo mpaka zote zile nguzo tano vile vile katika faida kabla ya mwisho inayotajwa katika hadithi hii ni kuwa hizi shahada mbili ndiyo msingi kwa dhati yake Nguzo za Uislamu ni tano Nguzo hii ya kwanza shahadatu alla ilaha ila allah wa anna muhammad rasulullah ni nguzo madhubuti kivyake ni nguzo na pia ni nguzo ya zile nguzo zingine zote kama nilivyotaja hapo awali kwamba sala haina manufaa ikiwa haijathibiti shahada basi hivyo hivyo nguzo hii ya shahada ina maana kwamba imejishikilia na imeshikilia zile nguzo zingine bali na uislamu wote na mambo mengine yote kwa ujumla falayukbalu 'amalun ila idha bunia alayhi Hakukubaliwi matendo mengine yote mpaka yawe mjengewa juu ya shahada Ikiwa hamna shahada basi yale mengine yote pia nayo hayapo. Taqdimu salati ala ghairiha kutanguliza sala juu ya matendo mengine yote. Sala inatangulizwa zaidi kuliko e, yale matendo mengine ambayo kwamba yametajwa baada, baada ya baada ya kwa sababu Ndiyo mawasiliano baina ya mja na Mola wake kama tulivyotaja. Insha Allah Taala tukuo kukomea hapo hii hadithi ya uh, tatu tukuo tumemaliza ingawaje kwa upesi upesi lakini alhamdulillah tukuo tumemaliza hadithi hii uh, Allah Taala tukuo niendelea hapo kijayo mpaka tutimize hizi hadithi 40 Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala akituwefikia tuombe na haya tuliyosikia yawe ni ya Nenye kutunufaisha kunufaisha mwenye kusema na mwenye kusikiliza. Insha Allah Taala kama kuna swali moja mbili na ruhusu insha Allah Taala kisha tuwe ni kufunga. Barakallahu fik.